A treia oară însă tu ai luat mai puțin decât primele două dăți În timp ce eu am luat mult mai mult În seara asta am mâncat mai mult decât tine Cum ți-ați de obicei? Tu ești cel care mănâncă mai mult Nu pofta de mâncare sclip să te Continuându-și lectura, domnul Smith, ie. Și totuși, supa era poate un pic presărată Avea mai multă sare ca tine ha, ha!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 E absurd? Eu am întrebat niciodată. Alt moment de tăcere. Pendula bate de șapte ori. Tăcere. Pendula bate de trei ori. Tăcere. Pendula nu mai bate deloc.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 niciodată. E frumoasă? Are trăsături regulate și totuși nu se poate spune că e frumoasă. E prea înaltă și prea voimică. Trăsăturile ei nu sunt regulate și totuși se poate spune că e foarte frumoasă. E cam pirpirie și cam slăbuță. E profesoară. De canto. pendula la bate de cinci ori. Tăcere prelungită.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 cel Bobby Watson, lui Bobby Watson, mortul Nu, nu de el e vorba, de altul De Bobby Watson, fiul bătrânei Bobby Watson Mătușa lui Bobby Watson, mortul Vorbești cumva de Bobby Watson, comis voyajorul? Toți Bobby Watsoni sunt comis voiajori Ce neserie grea și totuși e bani frumoși de aici Da, când nu e concurență ce când nu e concurență? Marțea, joia și Marcia. Oho! trei zile pe săptămână? Și ce face Bobby în atunci? Se odihnește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 De ce scoți tu flăcări pe nări? Hă, hă. Știi bine că o spun în glumă. O cuprinde detalie hă, hă. și o îmbrățișează. Ce pereche ridicolă de bătrâni îndrăgostiți. Suntem și noi. Hai să stingem lumina hă, hă. și să facem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 Mi-am cumpărat o oală de loapte. Draga Mary, deschide ușa. Te rog! Și poftește pe domnul și doamna Martin. Noi ne îmbrăcăm imediat. Domna și domnul Smith ies prin dreapta. Mary deschide ușa din stânga. Prin care intră domnul și doamna Martin. Scena 3. Mary... Soții Martin La ora asta se vine, nu-i politică să-ncerzi Trebuie să vii la timp Ați priceput? Acum că tot ați venit Luați loc Și așteptați Mary iese Scena 4 Aceiași Cu excepția lui Mary Doamna și domnul Martin se așează unul în fața celuilalt Fără să-și vorbească Își zâmbesc Timid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 Într-adevăr, desigur. Într-adevăr, domnule! Ce ciudat! Am avut locul 3 lângă fereastră, stimată doamnă. Oh, Dumnezeule! Ce ciudat și ce bizar! Eu am avut locul 6 lângă fereastră, în fața dumneavoastră.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 Ce coincidență Atunci, poate că ne-am cunoscut În acel moment, doamnă Ce ciudați! ce coincidență Tot ce se poate, stimate domn Și totuși, nu cred că mi-amintesc Nici eu, doamnă Moment de tăcere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 Chiar soția mea, Elisabeta, taregici. Doamna Martin se apropie de domnul Martin, fără să se grăbească, se îmbrățișează, fără vreo expresie. Pendula bate o dată, foarte tare.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 Pendula mai bate de câteva ori Mary intră în scenă încet, pe vârfuri Scena 5 Aceiași și Mary Mary Acum Elizabeth și Donald sunt prea fericiți ca să mă pot auzi Pot deci să vă dezvălui un secret Elizabeth Nu-i Elizabeth Donald Nu-i Donald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 Ce-ai văzut tu azi? N-are rost, n-or să mă creadă. Acum n-o să punem la îndoială buna dumneavoastră credință. Ne jigniți dacă vă închipuiți una ca asta. E jignit, dragă mea, dacă te ai închipui. Ei bine, azi mi-a fost dat să văd un lucru extraordinar. Ceva incredibil. Hai, spune, draga mea. Ba, da, aici o să ne mai distrăm. Mă rog. Ei bine, azi când m-am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 Nu ai întrerupt-o primul, mitocanule! Ce făcea domnul? Ei bine, o să ziceți că fabulez! Pusese un genunchi jos și stătea a plecat! Oh! Oh! Da, a plecat! Nu se poate! Ba da, a plecat! M-am apropiat de el să văd ce face... Și? Își lega și retul la pantof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 me! Și revine Toc, toc, toc, toc, toc, toc Domnul Martin, care a uitat unde rămasese uh, Ziceai Că ne mai dai un exemplu A, uh, da Bim, bang, soneria Ia te uită, sună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 Ba da e, Îți spun eu că nu În orice caz n-ai să mă mai deranjez Ai ura. Dacă vrei să vezi Duda tu Mă duc Doamna Smith ridică din umeri Doamna Martin Dă din cap Domnul Smith deschide uh. Ah. How do you do?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 Nu neg! Domnul Smith, soției lui victorios! Vezi! Am avut dreptate! Când se aude soneria, înseamnă că sună cineva! Nu pot spune că domnul capitan nu-i cineva! Asta niciun caz! Îți repet însă că eu vorbeam doar despre primele trei dăți, fiindcă a patra nu se pune la socoteală. Dar când a sunat prima oară,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 Nu-i nimeni e, Mi se pare logic Și mie? De fapt, lucrurile sunt simple Sotilor Smith Hai, îmbrățișați-vă A ne-am ne îmbrățișat Se îmbrățișează mâine Mă au Domnule capitan, acum că ne-ați ajutat să lămurim totul Făceți-vă comod scoateți vă casca Și așezați-vă o clipă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 Soția mea a fost întotdeauna romantică. Înglezoic adevărat. Așcultați! Într-o bună zi, un lagotnic i-a dus un buchet de flori logotnicei sale, care a mulțumit. Dar înainte că ea să fie apucat să-i zică mersi, fără o vorbă, el i-a luat florile aduse-n dar, ca să-i dea o lecție, zicându-i le iau înapoi. I-a spus...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 Domnul Smith la urechea domnului Martin A acceptat Iar o să ne plictisim Fii ar să fie Chinion, am exagerat cu polităția Butul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 portughez fiul natural al unui morar Nu prea sărac, al cărui frate de lapte Luate de pe fica unui fost medic de țară la rândului frate de lapte Cu fiul unui lapte El însuși fiul natural al unui alt medic de țară Însurat de trei ori la rând A cărui a treia soție Domnul Martin Am cunoscut-o pe a treia lui soție Dacă nu mă înșel, mânca pui într-un viespar Nu e aceeași Cum spuneam deci Ia soției, era fica celui mai bune moașă de prin partea locului și care, să vă în tinerețe, cazul soției mele, sare căsătorit cu un geamgiu tare vesel din fire, care îi făcuse fetei șefului de gară un copil, care își croise un drum în viață, drum de fier. Ma drum de fier. Și luase de nevastă o zarzavagioaică de brânzeturi, al cărei tată avea un frate, primar, într-un orașel, care luase de nevastă o învățătoare blondă, al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 Depinde câte ora Nu avem ora la noi Și pendula merge a iurea Are spirit de contradicție Arată mereu ora pe dos. Scena nouă Aceiași Și Mary Mary Doamna? Doamna? Doamna Smith? Ce vrei? Domnul Smith? Ce cauți aici? Să mai este doamna și domnul. Să mai ierte doamna și domnul Aici de față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 Ce fericite sunt că te revăd! Uh. sfârșit! Oh, wow. E prea de tot chiar aici, la noi, la marginea Londrei Nu se poate! Ia, mi-a stins primele focuri. Eu sunt micuțul lui jet de apă. Dacă așa stau lucrurile, dragi prieteni, sentimentele astea sunt perfect explicabile omenești.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 Pune poezia în timp ce e împinsă afară de soții ce? n 10 Aceiași Fară Mary Domnul Martin Mă ia cu fric pe șira spinării. Domnul Martin? Există, totuși, o anumită căldură în aceste versuri. Mie mi s-au părut superbe. doamna Smith, să fim serioși. domnul Smith, exagerați. E adevărat? Totul este extrem de subiectiv, dar este exact viziunea mea asupra lumii. Visul meu, idealul meu.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 nu ești destul de bătrân pentru așa ceva? Abia dreptate, Benjamin Franklin! Ești mai neriniștit ca el! Care sunt cele șapte zile ale săptămânii? Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? Edward is a clerk, his sister Nancy is a typist and his brother William a shop assistant.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 Automobilul merge foarte repede, dar bucătărea să gătește mult mai bine! Nu fiți fazani! Pupați-l mai bine pe complotist! Charity begins at home! Așteptă pe ductul să vină la moară! Se poate demonstra că progresul social e mult mai bun cu zahăr! Jos! Lustruia Ochelarii nu se lustruiesc cu smoală! Da! Dar cu bani poți să cumpăr. Mai bine omorul e curaș decât să cânt la oraș. Cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu! Ce cacadu, Ce cascadă de cacade, ce cascadă de cacade Ce cascadă de cacade, ce cascadă de cacade Ce cascadă de cacade, ce cascadă de cacade Ce cascadă de, de cacade Câinii au purici, câinii au purici Cactus cocciș cocoșat, corcoduș cocon Colțasule, ne-ai încolțit Mai bine fac un ou decât să fur un bou Ah, a! a. Mă să scrisc! Din Caiman! Să-i tragem palme lui Ulise! Mă retrag în cocoliba mea printre cocotieri! Cocotieri cocotierelor, nu fac corcodușe, fac coconuci. Cocotieri cocotierelor, nu fac corcodușe, fac coconuci. Cocotieri cocotierilor, nu fac corcodușe, fac coconuci! Ceareci Șoaptele nu șoricesc Nu mișca papucii Nu-mi pișca papucii Pușcă musca, nu mușca pușca Musca mișcă Pișcă musca Mușcă cușca, mușcă cușca Mușcător remușca Scaramuș Semnituș Ia yeah, cu Uitacuș Semnituș trage un cartuș Nu no atinge, s a făcut țăndăr Suli Brindăm François Coppe, coppe celui Pridem François Gâlgâiților, gâlgâitelor Morină, cur de strachină Creșna morte, creșna morte, morte Papa sapă, papa NARE are papă Su papa are un papă Bazar, balzac, bazin Bizar, bazon, bizon a Ceapă de ceapă? ce cu făcut ceapă? Nu! tuft, e. tuft, da. e. E. Nu tuft, Nu! E acolo.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 Peștele era proaspăt, m-am lins pe buze Am luat de două ori, ba nu de trei ori De asta mă tot duc la closet și tu ai luat de trei ori A treia oară însă tu ai luat mai puțin decât primele două dăți în timp ce eu am luat Mai mult, mai mult, mai mult În seara asta am mâncat mai mult decât tine Cum te explici? De obicei tu ești cel care mănâncă mai mult Nu pofta de mâncare, îți liceși ce fie Peștele era proaspăt, m-am pe buze Am luat de două ori, am luat de trei ori